Kan? yang tu tak apa ha? kalau kita buat nama lain tak boleh berdosa dan haram dan boleh membawa kukur tentang nama-nama sekalian masyarakat Malaysia ni diuji dengan orang lain yang datang nama-nama sebahagian orang Islam dalam negara kita diuji dengan kalimah Allah itu dalam lama tapi tak lama masih segar dalam ingatan kita Bagaimana sebahagian golongan yang bukan Islam Minta supaya kalimah Allah Ta'ala ini untuk dinamakan pada Tuhan mereka Maka Allah Ta'ala uji kita orang Islam Apa pendirian kita tentang itu? Sebenarnya tentang Nabi Dalam agama kita Tidak salah untuk mana-mana orang menyebut Allah Tak salah Kan apa pokok-pokok pun berkasih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tak boleh, yang tak boleh kita fikirkan ialah Allah itu nama bagi tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang itu tak boleh. Orang kafir pun kalau mundur mata-mata nak menyebut Allah, itu tak boleh Tapi kalau dia nak menamakan tuhan yang dia sembah itu dengan nama Allah, yang tak tak boleh kita tidak boleh membenarkan dan juga tidak boleh meredai dalam hati kecil kita. Kenapa? Seolah-olah kita telah membenarkan Allah itu disyirikkan dengan apa-apa sekali. Ni kena ingat. Ini persoalan yang kita nampak kadang -kadang kecil tapi dia melibatkan akidah. Melibatkan persoalan iman dan kufur. Kan? Orang bukan Islam nak sebut Allah Kira -kira. Tapi ingat kamu hanya menyebut Allah Tapi kamu tidak menyembah Allah Kita kena ingat Betul tuan-tuan dan puan bila kita baca surah Al-Fatihah <tong> Alhamdulillahirrabbilalamin <Tuhan> <dünyah> Bermula segala puji itu bagi Allah Tuhan semesta alam Benar Allah Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang menjadikan malaikat, jin dan manusia tentang nama Tuhan Allah ini Tuhan kepada semua, benar. Tapi kita juga wajib beriktikar bahawa tidak semua menyembah Allah Subhanahu Wataala. Betul atau tidak? Tidak semua makhluk yang bernama manusia ini menyembah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun hakikatnya Tuhan itu, Tuhan semua ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala ha? tidak sebahagian orang menyembah berhala sebahagian golongan menyembah api manusia namanya. ada orang menyembah manusia yang dijadikan Tuhan وَقَالَتِي يَهُودُ عُزَيْرُ بِنُّ اللَّهِ Burungan Yehudi berkata Uzaib oh, itu anak Allah Mana mungkin Allah itu ada anak Sedang disebut لَمْ يَلِلِي وَلَمْ يُوْلَى Dia tak ada anak Tak beranak Dan tidak diperanakkan Bagaimana boleh ada anak Ini kekufuran ya, kan? Maka kita kena tahu Tidak semua orang Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Maka bila ada orang nak letakkan Tuhan Yang dia sembah Yang bukan Allah Dengan nama Allah Ini tak boleh Dan orang Islam tak boleh benarkan Membenarkan bermakna meredai Meredai dengan perkara syirik Membawa syirik Meredai benda kufur Membawa kufur Itu bena dia yang kita tak benarkan yang kita tak bagi ni sebab itu bukan sebab nak sebut, nak sebut tak apa, pokok pun sebut. Bangga binatang-binatang pun sebut. Tapi nak menyatakan Tuhan yang maka semua itu Allah itu tidak boleh. Sebab kalau kata menyembah Allah. Kalau dia sembah Allah, dia telah beriman. Tak. Dia pun tak benar, orang dia tu macam mana? Kita orang Islam ni belajar untuk mengenali Allah Subhanahu Wataala dengan sifat dia ha, itu dan ini. Kita ilhamo nak menjadi seperti 10 hari ini. nak mengenali Allah Subhanahu Wataala. Kita nak nentakan segala sifat kesempurnaan bagi dia menafikan sifat-sifat yang tidak layak punya Allah Subhanahu Wataala. Dia orang tak ada. Tuhan Dewa kadang-kadang waktu Tuhan Waktu senang dia puji Allah Taala tak ada kelakar, Tuhan dia nah, Waktu kadang-kadang dia rajin Dia pergi mandi Waktu dia sekal dia piang <tian> Ini ada apa-apa Ada apa ni <tian> Saya je buat isu pula okay. Itulah cerita dia Dia memang kadang-kadang bawa pergi mandi sekarang Tuhan kena pergi tengok wayang bawa usung kita tengok wayang pula banyak ini, tuhan yang Tuhan Tuhan kita tak payah belak tak payah bagi makan dia yang bagi makan kita, dia yang belak kita, dia yang hidupkan kita senang kan? ya Allah Tuhan patutlah kita kena syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran contoh surah 6 ayat 60 kita selesai kita jumpa kepada ayat Amen. Uh -huh. makna empat pada jalan orang sikia. Kan? Ya. Ah, tapi jangan dipernampakkan nak faraq saja. Tu, apa maksud yang Allah Taala sebut yang jadi faqara? Hmm, betul, hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal, kemudian bertemu dengan sabdu, maka jadilah masarah kata Para al-anaka Maka nak membezakan dia. Eh? Oleh kerana nak mudahkan sebut maka dihasilkan istighfar tadi diganti dengan mak apa itu mak farah tak tahu pi apa maksudnya Allah Taala bertanya dalam solahan yang di Allah apakah Allah itu bukankah Allah itu khairul terlebih baik amma yusrilun ataupun apa yang mereka syirikkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu Allah Taala suruh kita fikir tengok. Allah yang kita sembah ke itu lebih baik ataupun tuhan yang mereka syirikkan itu kah yang lebih baik. Kemudian berturut-turut ayat 61, 62 apa semua sampai ke bawah. Allah Subhanahu wa taala tanya balik kepada kita supaya kita berfikir. Kita mari surah 6 Yang kita tengok balik. Allahumma Allah ayat tu betul tu betul ada sampai lima kali Tuhan sebut setiap ayat Allahumma Allah ayat seterusnya Allahumma Allah apakah ada Tuhan serta dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang inilah sebahagian orang Islam sendiri perlu berfikir tentang benda ini tuan-tuan. Bila kadang-kadang hanya kerana kepentingan tertentu, kepentingan politik tertentu, sanggup membenarkan orang lain menggunakan Allah untuk Tuhan yang mereka sembah. Allah Ta'ala tanya Al-Quran semua kita berfikir apakah ada Allah, ada Tuhan berserta dengan Allah Ta'ala di makna tak dia Di ujung ayat tu Allah taala ta'ala bal hum qaumiy bahkan mereka kaum yang akan diadilis. orang yang mengatakan ataupun membenarkan Orang Islam ni sebenarnya dia tak dia tak kata tuhan kedua dak kalau dah kita tak kata Tuhan duk Jangan benarkan orang menduakan Tuhan Jangan reda orang menduakan Tuhan Kekufuran itu dimutai oleh Allah SWT Iman itulah yang diredai oleh Allah SWT Semua orang Islam wajib Muntahirkan Allah SWT Ayat kedua Setelah Allah Ta'ala tanya Ha'ilahumma'Allah Allah." Allah Ta'ala jawab tak Bahkan kebanyakan mereka Tak tahu Orpanya, Tak tahu nak membezakan ni antara nah, Sembahan selain kepada Allah Ta'ala Dengan nama Allah Ta'ala itu sendiri Maka sebab itu lama-lama dulu Perkemas siap-siap kepada kita Supaya kita tak lari akhidah. Tuhan itu Nama bagi Zat khusus pada nama maknanya khas pada nama siapa pun tak boleh guna nama Allah khas pada makna tak boleh terjemahkan dengan apa makna pun Allah itu Allah tak ada boleh terjemah kalau Tuhan nak terjemah Allah tak boleh Allah terjemah Tuhan pun tak boleh Allah is Allah kalau ilah tak boleh terjemah Tuhan hmm. ini orang Islam semua kena tahu sebab benda ni dalam kitab Rabahibu Tauna kalau lagi buat tahu nak, ha, tapi itu dah disebut dengan jelas contohnya bung bung sekian. Maka insya Allah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya. Kita sentiasa hari-hari mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala dengan nama Allah. Allah itu Tuhan yang khas pada nama, khas pada makna. Hari-hari baca Bismillah, hari-hari menterdikar, tahu hati kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Tak pemaham? Lah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah kita ingat Allah. Tuhan yang asal Yang nama itu terlaksa apa boleh pinjam Terlaksa apa boleh fungsi Terlaksa apa boleh ambil Dan Allah kekhusus khusus Tuhan yang asal Barulah balik kepada Al-Rahman nah, Apa dia Al-Rahman Bahasa Naji kata Yang maha pemurah Baik ulama' dulu cerita apa Ulama' dia kata apa Pemurah ini dengan, dengan maksud Eh khusus pada nama am pada nama pada nama ar-rahman yang maha pemurah khusus pada nama sebab itu tak boleh juga kata nama kalau nak buuh nama ana ar-rahman saja tak boleh sebab dia tetap juga khusus untuk nama Allah taala sahaja kenapa yang maha pemurah ini tak boleh meroboh pada orang lain kenapa kita tok mana pun kalau pemurah kita pun, mesti juga ada hak dia, ada basah dia. Pemurah Allah Ta'ala, tak ada hak. Kita kadang-kadang kalau kasih sayang kita pun, murah kita pun, tak ha, orang hak bagi kita. <laughs> kalau musuh itu, jangan nak pergi kot, tak. Lawan kita, tak ha, lawan tu <laughs> Lawan tu, orang dapat dah, Dia tak lagi kan itu kita Allah taala walaupun orang itu tak pernah sujud pada Allah taala sepanjang hidup dia sekalipun dia ni makan yang ini sobat juga dia dekat dapat hirup udara segar sobat juga nah tuan bagi juga apa pun yang dia buat kadang-kadang dia usah lebih Tuhan bagi juga Kanapa? Kenapa Karena sifat pemurah Allah SWT Makna dia umum Pemurah untuk semua Untuk orang beriman Untuk orang kafir Untuk orang munafik Untuk orang berhaka Untuk orang taat Untuk orang patuh pada Allah SWT Pemurah dia umum Allah Taala tak pilih Semua dia bagi Itu pemurah Allah SWT Tapi apa yang dia bagi Kan? Apa yang dia bagi yang semua sepatutnya semua orang lain tak kira yang itu Hudawa, ayam, makan, minum, sehat Apa semua yang itu semua orang berhak-berhak Kalau tak kira Dia pun berhak Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Tuhan yang maha pun Maka kadang-kadang terfikirlah fikirlah gitu Orang Islam ya, ni kan? lah Bila kita fikir Kadang-kadang Apa dia dengan kukul pada Allah Ta'ala Dengan tak pernah semayah Dengan semua selain pada Allah Ta'ala Dengan kadang-kadang Buat benda-benda yang kita betar Ish Allah Ta'ala sangat murka Tapi kadang-kadang senang pada kita Kadang-kadang kaya pada Kadang-kadang sehat pada kita Kadang-kadang rumah -kadang lebih panjang pada kita eh? tu terpicap juga ni yang dia punya mengaji tiba-tiba hari ahadah tak boleh kenuhi kadang-kadang nak ketelur orang mahal tak boleh apa tak boleh nak mengaji kadang-kadang eh -kadang, sekali-kala -sekali, tuan uji, yang dia tak pernah punya mengaji yang tak pernah semayang yang tak pernah nampak surau makcik kadang-kadang duduk senang kadang-kadang lagi hebat reka lagi besar oh, datang juga kejiran itu kepada kita maka dengan al-Rahman itu kita kena faham Allah ta'ala di maha pemurah ingat bismillah Allah mau kita baca bismillahir rahmanir rahim kita ingat yang itu semua adalah benda yang Allah Taala bagi kepada siapa sahaja yang berusaha Sehat apa semua walaupun kufur macam mana pun dia tetap juga akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ingat itu sejuk hati kita tak apa, -apa. Kan? jadi tak apa lagi apa yang kita buat sekarang ni walaupun kadang-kadang dan nah, kita nampak seolah-olah macam Ada halangan dia Kadang-kadang Nak kena Tahan diri pada banyak Tukar Tapi Allah SWT akan kajikan Lebih baik daripada kita Maka lepas kita tengok ujung sekali Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Tengok ujung sekali Barulah kita faham Ar-Rahim itu Am pada nama Khusus pada makna kecapan kamu, ya. Ha. Nama Tuhan sifat kasih sayang yang tertumpu yang terpilih ini, yang ni am kita beda kasih sayang yang terpilih. Maknanya bila orang ni baik dengan kita, kita lebih sikit dia. Itu biasa. Tuan, Tuan dan Wan Rahman Rahim ini. Sebab tu tak salah, tak boleh salahkan kepada siapa. Ada orang kadang-kadang salahkan hadiah Nabi ta bagi tak sama rata. Kalau aku sebab dia juga perlihat tu, kita anak-anak kita nak rajin belum apa, kadang-kadang bagi lebih tu. <laughs> Dengar abang Dengar abang bagi kat <gulainan> dia 2 pagi Kak abang Mereka sayi Sebab apa Sebab dia tu rajin Tolong kita Kada puan kita bagi Sebengah-seengah-seengah Sebab apa tu Terpilih tu saya terpilih tu Kan okay? Salah kan Salah kan Tuan-tuan dan rumpuan eh? Allah Ta'ala pun Pilih juga Hamba dia Sebab tu dia Dia pintu surga 8 Darjat Darjat surga Seratus Kenapa dia pilih begitu? Siapa yang baik dengan aku Siapa yang rajin buat ibadat kepada aku Aku pilih dia Aku sayang dia lebih Allah Ta'ala pun sayang lebih kepada hamba Yang parat lebih kepada dia Yang ini tak boleh salahkan siapa-siapa Maka Allah Ta'ala bagi darjat yang lebih kepada dia Wa al Kata Nabi Rasulullah Yang tertinggi itu Firdaus Kalau kamu nak minta surga Minta surga Firdaus tak dapat darus salam <gifat> kan? Dia tak darus salam Tak apalah daripada tak masuk langsung? Memang ya, Allah Ta'ala pun akan Nanti kepada orang yang lebih Nanti ibadat kepada dia Tuhan bagi lebih Kita begitu juga Cuma jangan menzalimi dan Tuhan tak menzalimi Ini tak Bila dapat lebih jaduh. Orang ni dapat lebih jaduh. Dia orang ni tolong lebih. <tik> dia dapat lebih yang ni Apa kita ram dan tanda manfaat. cuma jangan mazal ini dah. Kawan tu serupa itu, berkata teramen mana Gaji toyi. Yang bodoh pekerja kerja teruk dah tu Gaji apa hasil biasa. <tik> Kenapa hang faham standard kita? Ini duk mati hamun kawan tu dia nak pergi 100 duk 200 sebulan. Ada orang yang langsung tak bersyukur pada Allah Subhanahu SWT Tak bersyukur pada Kemudian Nabi kita SAW Tak syukur pada makhfak kita Ada benda, benda yang kita boleh berfikir juga Pemerintah, pemerintah, tapi dengan semua Ada benda yang kalau kita berfikir oleh Allah Kepada kumpul ni'man Kena ingat macam makfak kita, dia berlaku-laku, bagi sarang besok, bagi kita besok, makan kita, minum kita, hanya hari-hari maki makfak kita. Bagus, berbaca apa yang ini? Cuba buat tengok, dan esok tengok, pahala orang esok di hadiah-hadiah, kalau ada kita begitu, makfak kita, bela kita, besarkan kita, bagi pendidikan kepada kita, hari-hari maki pun makfak kita, hari itu bagus, buat tengok. Kalau tuan-tuan rasa, itu sebelum berbacaan baik, tunggu, saudari-saudari. Pemerintah kadang-kadang bagi macam-macam kepada kita Bagi itu, bagi ini Ada benda dia silap sedikit. Kita masih hamun dia hari-hari Kan Bagus batang kita kalau Toto ingat Tak apa, Ustaz ada yang tak Yang tak betul, tegur dengan cara yang baik Kan Yang elok terima Ni kadang-kadang ada sebaliknya Ustaz Bidang maaf lah ni Toto saya ni, mana ni lebih dulu Dah panggil saya, saya kakal itu saya lah kan Haa Pasal tak, Nisha tak berbagi Nah, Aku kalau nak nama ni Jom Ada semua ustaz Nikih hak baru-baru ni Tuan-tuan, gula niat dua pang Ada tuan baru ni, tuan -tuan, ni, lepang, Ratu, baru ni kan? Ada ustaz dalam kuliah tu Ada ustaz pula sempat Dalam khutbah di Ma'at Tengibai Raja Az-Golim, penek gula dua pang Bumbuh semua-bumbuh Sampai orang Abdullah tu niman orang tu kan dia Allah, Allah, tu sangat betul pehad berkata hak yang saya yang sokolah hak tak sokong lah. dukong, kata ya Allah apa cerita ni sajalah selingan ni selingan dan kan kita rojok balik. kan kalau kita balik-balik kepada asyik balik yang bawa ni Nabi sulah 24 pun sebab apa kena tengok sebab dia balik jangan kita teruk dengar cakap orang aja orang kadang kadang bila dia keluar cakap dia tak tengok balik asyik cakap dia kita tak boleh kita Menyambung dosa ya. yang ada Allah Subhanahu Wataala. Kali aak tarik sabsi ni gula, kan? betul boleh ni kalau silap betul ni. Dia Biar ambil balik sabsi ni gula. Sebenarnya dulu kajian untuk bantu kita tu bayar beli gula tu dua kupang. Kalau kita beli gula najak najak lupa. Ni ambil dua bayar dua kupang lah terima kasih tu makasih pun ramo yang kita nak beli gula dia bagi dua rupang. Kita beli gula dia bayar dua rupang. Kita kurang dua rupang. Tak pernah terima kasih. Lama dah dia tolong kita tu, tak pernah kata ya terima kasih. Bila dia ambil balik dua rupang aku tak tak tak bayar dah dua rupang ni, maka peniaga lah dua rupang tu balik. Dia tak bayar dua rupang, peniaga lah dua rupang. Waktu itulah kita hina dia, kita cela dia, kita nakih amun dia. Inikah perbuatan seorang Islam Yang tunduk pada agama dia Tentang agama Macam makhluk kita perlubah, betul -betul Kita minum macam tu Sebab tu ada benda yang kita beri, terkong, boleh tegur Memang saya pun banyak tak setuju Tapi kena ikut cara dia Kena ikut seluruh orang dia Kena ikut adab-adab dan akhlak dalam Islam Baru betul tak boleh maki hamul orang senang-senang, hina orang senang-senang, kufurkan orang senang-senang, dan doa dan keburukan sama orang Islam. Ini tak pernah dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi SAW dan dana orang-orang sekalian. Ingat, kita ini nak mati Dan kita tak ada soalan sendiri boleh bawa sana Dan tak ada peguam boleh bawa ke Kalau bawa kapasin, kapasin pun lari cabut pulak. Dan dah. Eh? Yang soal itu bukan manusia Yang soal itu malaikat Senormah pun kata kan, Sendi aku semua longgak Cerita lah mimpi Senormah Lagi cerita lah kan. Sama orang lain Yang akan menjawab Ialah amalan kita Tanya aku pertama kan Manurut buka Kita kan jawab apa Kita lah. bukan nak jawab Jawab apa lah. Tuhan, Tuhan aku, jawab itu Siapa Tuhan kamu? Tuhan, Tuhan saya, jawab itu Jawab, Allah Kenapa Kenapa nak Allah